Jabur 82 dari ayat satu sampai 8 Masmur Asaf. Allah berdiri dalam perhimpunan perkasa. Dia menghakimi antara hakim-hakim surga. Berapa lamakah kamu akan menghakimi dengan tidak adil dan memihak kepada orang jalim? Bela lah orang miskin dan anak yatim. Lakukanlah keadilan kepada orang yang miskin dan ditindas selamatkan orang yang lemah dan sesak lepaskan mereka daripada tangan orang zalim mereka tidak tahu dan tidak mengerti mereka merayau dalam kegelapan semua asas bumi sudah goyah aku berkata kamu hakim-hakim surga dan ke semua kamu adalah anak yang maha tinggi tetapi kamu akan mati seperti manusia dan jatuh seperti seorang anak raja Bangkitlah ya Allah Hakimilah bumi Kerana semua bangsa adalah warisanmu